Es war einmal ein kleines Kind. Dem gab seine Mutter jeden Nachmittag ein Schüsselchen mit Milch und Wegbrocken und das Kind setzte sich damit hinaus in den Hof. Wenn es aber anfing zu essen, so kam die Hausunke aus einer Mauerritze hervorgekrochen, senkte ihr Köpfchen in die Milch und aß mit. Das Kind hatte seine Freude daran, und wenn es mit dem Schüsselchen da saß und die Unke kam nicht gleich herbei, so rief es ihr zu. Unke, Unke, komm geschwind, komm herbei, du kleines Ding, sollst dein Brötchen haben, an der Milch dich laben. Unke, unke, komm geschwind. gelaufen und ließ es sich gut schmecken. Sie zeigte sich auch dankbar, denn sie brachte dem Kind aus ihrem heimlichen Schatz allerlei schöne Dinge, glänzende Steine, Perlen und goldene Spielsachen. Die Unke trank aber nur Milch und ließ die Brocken liegen. Da nahm das Kind einmal sein Löffelchen und schlug ihr damit sanft auf den Kopf und sagte, Ding, iss auch Brocken, Die Mutter, die in der Küche stand, hörte, dass das Kind mit jemandem sprach. Und als sie sah, dass es mit dem Löffelchen nach einer Unke schlug, so lief sie mit einem Scheitholz heraus und tötete das gute Tier. Von der Zeit an ging eine Veränderung mit dem Kind vor. Es war, solange die Unke mit ihm gegessen hatte, groß und stark geworden. Jetzt aber verlor es seine schönen roten Backen und magerte ab. Nicht lange, so fing in der Nacht der Totenfuhl an zu schreien und das Rotkehlchen sammelte Zweiglein und Blätter zu einem Totenkranz und bald hernach lag das Kind auf der Bahre.